Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel aqibetu lil mutteqin. Və la udvana illə aləl zalimin. Və əvə səllim ələl məruf-i rəhmətən lələmin. Nəbiyyina Muhammedun və alə əlihi və sahbihi və mən ittəbəə ləsünnəti ilə yəməddən. Amma bəl. Dersimizi gene davam edirik. Allah'ın izniyle. Çeçən dersimizdə 9. amildə kalmıştık. 9-cu amil Şeyx buyurur ki, at-tasi man i'taqada anna ba'da an-nas yas'ahu al-khuruj an shari'ati Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kima kima wasa al-Khadir khuruj an shari'ati Musa alayhi salam fa huwa kafir. Kim edərsə ki bəzi insanlar Muhammad sallallahu alayhi wa sallam şəriətindən çıxa bilər. Necə ki xıdır Musa əleyhissalamın şəriətindən çıxmışdı, o da nədir? Şafirdir. Yəni bu amildən Murad oldu ki, məqsəd odur ki, bəzi insanlar etiqad edir ki, kimsə Məhəmməd sallallahu əleyhi və səlləmin şəriətindən çıxa bilər və ona müxalif ola bilər. Yəni peyğəmbər sallallahu əleyhi və çıxıb Başqa şəriyyətdə ola bilər və ona müxalib ola bilər. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmiyə tabiçilikdən tabi, tabi olmasa da ola bilər. İstəyir bütün hallarında olsun, istəyir bəzi hallarında olsun. Və zənn edirlər ki, Xıdırla Musanın qissəsində onlar üçün hüccət var. Hecə ki, Şeyhul İslam İbn Teymiyyə Rəhməllə buyurur. Şək yoxdur ki, bu eytiqad dindən çıxanan küfürdür. Şək yoxdur ki, bu eytiqad dindən çıxanan küfürdür. Yəni, yəni kim bunu eytiqad edərsə, artıq nə olar? Şafir olar. Yəni, Peyğəmbər Salı Səlləmin dinindən çıxıb başqa yolda getməyi eytiqad edərsə. Və موسى بن أحمد المقدسي من اعتقد أن لأحد طريقا إلى الله من غير متابعة محمد صلى الله عليه وسلم أو لا يجب عليه اتباعه أو أن له أو لغيره خروجا عن اتباعه وأخذ ما بعث به أو قال أنا محتاج إلى محمد في علم الظاهر دون علم الباطن أو في علم الشريعة دون علم الحقيقة وقال ان من الاولياء من يساق الخروج عن شريعته كما وسئ الخضر الخروج عن شريعه موسى او ان غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم اكمل من هدي فهو كافر الاقناع لطالب الانتفاء لموسى المقدس 4. cildin 287. ve 288. sayfaları buyurur <gülüyor> ki şeyh kim etiqad ederse ki Hər hansı bir şəxs, bir nəfər Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin itaətlidən başqa Allaha yor var. Hər hansı bir nəfərəm. Yəni, kim etiqat edərsə, hər hansı bir nəfərin şəxsin Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə tabi ol olmaqdan, onun ardıca getməkdən başqa Allaha bir yol gedir. Allaha başqa bir yol var. Və yaxud Muhammed sallallahu alayhi ve sellemə təbi olmaq vacibdir. Ona vacibdir. Mühammed Muhammed alayhi ve sellemə olmaq. Və ya hər hansı bir şəxs peyğəmbər sallallahu alayhi ve və, və ona göndərilən şeyi götürməkdən qırağa çıxa bilər. Peyğəmbər sallallahu alayhi ve sellemə itaaətdən və peyğəmbər sallallahu alayhi ve sellem nə ilə göndərilibsə ondan qırağa çıxa bilər. Və yaxud desə ki, mən Məhəmmədə zahiri elmdə ehtiyacım var, amma batini elmdə ehtiyacım yoxdur. Və yaxud desə ki, mən Məhəmmədə şəriyyət elmində ehtiyacım var, həqiqət elmində ehtiyacım yoxdur. Hamısı suflərin əqidələrdir. Və yaxud desə ki, evliyalardan ilələri var ki, Muhammed sallallahu aleyhi və səlləmin şəriyyətindən çıxa bilər, necə ki, Xıdır Musanın şəriyyətindən çıxmışdır. Və yaxud ehtiqat etsə ki, Peyğəmbə sallallahu aleyhi və səlləmin hidayəti yolu, baş, başqasının yolu Peyğəmbə sallallahu aleyhi və səlləmin yolundan daha kamildir, o kafirdir. Və Şeyxul İslam ibn-i Teymə rəhmunullah buyuruq ki, Məni ətəqədə ənə əhədən min əvliyə illəh yekunu ma'a muhammed sallallahu alayhi ve sellem kema kana al-khidr ma'a in tab wa illa turibat unquhu kim etiqad edersheki şeyh rüslim deyir kim etiqad etseki allahın evliyalarından kimsə musanı khidrın musay musa ilə olduğu kimi Həmin evliyaya Məhəmməd sallallahu əleyhi və ola bilər o insan deyir tövbə edilir və tövbə edəm etməsə tövbə edirsə tövbəsi qəbul olunur, amma tövbə etməsə boynu vurulur. Taafir <gülüyor> olar. <gülüyor> Kim etiqad edərsə ki, Xıdır, Musa ilə necə olubsa, hər hansı bir evliyaya da Məhəmməd sallallahu elə ola bilər, o deyir tövbə etdirilir, tövbə etməsə nə olur? boyunu vurulur. Məcmul Fətəvanın 3-cü cildinin 4-22-ci səhbəsi. Və Xıdırın qissəsi də, Musa aleyhissalamla olan qissəsini Allah subhanıqla bizə Quran-ı kərimdə buyurur. Yəni, Kəhv surəsinin 60-cı ayəsindən 32-ci ayəsinə qədər. İnşallah oxuyarsınız, təkrar uyarsınız. Və həmin qissədə Xıdırın Əleyhisselamın cəmini deşməsi var, yırtması var və uşağı öldürməsi var və divarı düzətməsi var, qaldırması var və bu qissi ilə də hüccət gətirənlər, dəlil gətirənlər ki, zə zənn edirlər ki, və deyirlər ki, Xıdır Musa əleyhisselama müxalif oldu və Musa əleyhisselamın şəriyyətindən çıxdı. Və şərii əmir və nəhəyidən çıxdı. Şərii əmir və nəhəyidən çıxdı. Yəni, Allahın əmrindən və qadaqısından çıxdı. Və deyirlər ki, beləcə dədir, bəzi insanlara icazə verilib, verilib ki, Xıdır Musanın şəriyyətindən, ona tabiəçiliyindən çıxdığı kimi, o da Muhamməz s.ə.və s.ə.və s.ə.və s.ə.və s.ə.və s.ə.və s.ə.və s.ə.və s.ə.və Şeyx Şeyx Əli Üsəm ibn edir. Necmül Fəsatvan 11-ci ci səhifəsində. Yəni belə bir etiqad var, suflərin etiqadı ki, bəzi şeyxlər Məhəmməd sallallahu əleyhi və səlləm-in çıxa bilər, necə ki Musa xıdır, Musanın şəriətindən çıxmışdır. Amma yəni, görsən Gəlirlər hətta namaz qılmırlar, deyir. Ücək nəyə çatı, ücək bu adam yəqin nəyə çatı, deyir. Rəf, fulan şeyx, rahim, namaz qılmazmış, deyir. Şeyxə baxın, Allahın evlası. Onların bu zənnləri bir neçə tərəfdən rədd olunur. Bu rəddlərdə Şöyxul İslam İbn Teymiyyə Macmur Fatahlan 11-ci cildin 623-ci səhifəsində zikr edir. Birinci. Birinci, Musa a.s. Xıdıra göndərilməmişdir. Musa a.s. Xıdıra peyğəmbər olaraq göndərilməmişdir. Və Xıdır ona ittiba etməyi vacib deyildi. Xıdır Musa a.s.a tabi etməyi, ittiba etməyi vacib idi, vacib deyildi. Xeyr, vacib deyildi. Nə üçün? Çünki Musa a.s. Xıdıra göndərilməmişdir. Musa a.s. yalnız xüsusi olaraq öz qövbünə göndərilmişdir. Bəni İsrailə. Xıdr isə İsrail evladlarından değildi İsrail evladlarından deyildi. Musa a.s. Xıdr a.s. ilm öyrənmək üçün, ondan ilm almaq üçün getmişdi. Getmişdi ki, ondan ilm öyrənsin və ondan ilm alsın. Və onunla görüşdüyü zaman dedi ki, Ətəytü kə li tualliməni mimmə sənə öyrədiləni, mənə öyrətmək üçün sənin yanına gəldim. Sahih Buhari bizim peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hansı ki Allah Subhanahu onu bütün insanlara və cinlərə göndəriyib. Necə ki peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki: "Va kənə nəbi yubə'thu ilə qəmməhi xassa bu və bu'ithu ilə nnəsa amma." Sahih Buhari 336-cı hədis. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki: "Məndən qabaqçı bütün peyğəmbərlər olaraq öz qövümlərinə göndərilərdi. Mən isə umumi olaraq bütün insanlara göndərədim. Və bizim Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səllam Musa aleyhi səllamdan qiyas olunabilməz. Nə üçün? Çünki Musa aleyhi səllam öz qövümlə göndərilib. Bizim Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səllam isə hara göndərilib? Bütün bəşəriyyətə, insanlara və dinləri ilə. Və Xıdır əleyhi səllamın etdiyi də Musa aleyhissalamın şəriətindən çıxmaq deyil. Nə üçün? Çünki Xidra aleyhissalama Musa aleyhissalama tabe olmaq vacib değildi. Onun üçün göndərilmişdir. Bu demək o nə etsin? Yəni, yəni o yəni o əgər yəni, ona göndərilisəydi, Xidra göndərəsəydi, digərdi ki, Musanın şəriətindən çıxdı. Amma ona göndərilməyib, baxın, mən İsrailə göndərdim. Və Xidra aleyhissalama vacib deyil ki, Musa aleyhissalamın dalıca gəlsin, onun şəriətinə tabe olsun. Ona görə də Xidrın etdiyi Musa əleyhissalamın şəriətindən çıxmaq sayılmır. Amma Məhəmməd sallallahu alayhi və səlləm ha, hə? amma kim peyğəmbər sallallahu alayhi və səlləmə olarsa və bütün əmr etdiklərinə itaat etməsə və bütün çəkindirdiklərindən çəkinməsə peyğəmbər sallallahu alayhi ümməti olduğu halda Bu insan Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin şəriyyətindən çıxmış saylar və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə mühalif olmaq icazəli deyil. Kim edərsə nə olar artıq Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin şəriyyətindən çıxmış saylar. Çünki Peyğəmbər sallallahu bütün insanlara göndərilib. Sən Muhammədün ümməti sənsə, onu qəbul etməsənsə, etməməsənsə kafirsən, olsa çıxmırsan. Etmisənsə, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə hamiyə göndərilib. Ümmətindənsənsə, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm itaatini yerinə yetirmirsənsə, çəkindirdiləndən çəkinmirsənsə, artıq nədir? Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə müxalif olmusan. Peyğəmbər sallallahu əleyhi çıxmış olursan. Peyğəmbər sallallahu əleyhi olursan. 2-ci məsələ isə 2-ci məsələ. Xdırın qissəsində şəriətə olan bir şey yoxdur. Birinci ci məsələ nə idi? 1-ci. Yəni sadırın çıxmağı, usanın şəriətindən çıxmaq sayılmır. Nə üçün? Çünki, hə? Çünki ona göndərilmir. Amma peyğəmbər sallalləyhə və səlləmə hamiyət göndərilib. Onun şəriətindən çıxmaq nə sayılır? əmrindən qadağasından o şəriətindən çıxmaq ona müxalif olmaq sayılır. Müxalifətin də növləri var da, yəni elə müxalif var ki, dinləndən çıxarır, elə müxalif var ki, böyük günahdır. Bu demək ehtiyac yoxdur, məa ilə gəlir. Çünki artıq bilirsiniz məsələləri. İndi qeyd edirəm ki, bəlkə yəni Hmm, təlvis qalmasın. İkinci məsələ Xıdır əleyhissəllamin etdiyi şey şəriətə əslində heç müxalif də deyil. Xıdır a.s.m. etdiyi əcər qul səbəblərini bilərsən necə ki Xıdır a.s.m. səbəblərini bilmişdi şəriətdə mübaq şeydir Xıdır a.s.m. etdi çünki Xıdır a.s.m. səbəblərini bilirdi Allah s.ə.vəh eləmişdir və Xıdır a.s.m. etdiyi şey şəriətdə müxalif deyil şəriətdə həmin şey mübaqdır əgər qul həmin şeylərinin Səbəblərini bilərsən, necə ki, Xıdır ə.sələm səbəblərini bilmişdir. Ona görə də Xıdır ə.sələm Aleyhisselam, Musa ə.sələmə həmin etdiyi əməllərinin səbəblərini bəyan etdiyi ki, niyə görə bunu edib, Musa ə.sələm ona muvafiq olur. Muvafiq olur, rədd eləmir, inkar eləmir. Əvvəl Musa ə.sələm soruşurdu, niyə görə? Çünki səbəbim bilmirdi ki, niyə belə edib. Novaqçı Xıdır Əli ona səbəbin bəyan edir ki, falan şey falan şeyə görə elədim, falan şey falan şeyə görə, falan şey falan şeyə görə Musa Əli salam deyirsən, şəriətdən çıxdın, düz eləmədin, yoxsa nədir? Yoxsa qəbul edir. Muvafiq olur ona. Aydındır? Əgər Xıdır Əli salamın elədiyi şey şəriəte müxalif olsadı, olsaydı, Musa Əli salam heç vaxt onu qəbul etməzdi. Nizami Xoysi salam məcmul fətava 11-ci cildin 623-cü amma o şəxs ki, peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm şəriətindən çıxmaq istəyir. Həmin şəxs peyğəmbər sallallahu əleyhi və müxalif olur. Bu da üçüncü tərəfdə inşallah aydın olacaq. Üçüncü məsələdə, üçüncü rədddə. Dedi ki, bu qıssalara rə'ət üç tərəfdəndir. İlincisi Qidrilis, Musa əleyhissalam öz görrünə göndərdi hədarə sam on göyməndən deyir vacib deyil ki, ona nə olsan, tab olsun. İkincisi, əslində Xıdırə əleyhissəlamın etdiyi şey şəriətə müxalif deyil. Amma kim peyğəmbər solsanmı şəriətindən müxalif olarsa, artıq onun nədir? Ayso, kim peyğəmbər solsanmı şəriətindən çıxmaq istəyirsə, artıq şəriətə müxalif olar. Üçüncüsü, Xıdırə əleyhissəlamın etdiyi şey Allah tərəfindən olan bir vəhid idi zəhnən eləmişdi. Mücərrəd xəyalla ilhamla etməmişdi. Bu da peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmdən sonra heç kim bacara bilməz. Çünki peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm peyğəmbərlərin və rəsuluların sonuncusudur. Hansı ki, peyğəmbər sallallahu əleyhi və ölümü ilə vəhkə təsilib. Kim iddia eləyirsə ki, ona vəhk gəlib, artıq kafir olur. Qudr Əleyhəssaləm nəyin elmişdi? Vəh ilə elmişdi. Ilə Amma çünki indi və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləməndən də soranadı. Peyğəmbər yıqtardı. Və hikəsidir. Kim desə ki, mənə gəlib artıq nədir? Kafirdir. Ona görə də, yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi sonuncu peyğəmbərdir, və rəsuluların sonuncusu olan Muhammed sallallahu əleyhi və səlləmənin şəriətindən heçcürət çıxmaq icazə verilmir. Kim bunu edərsə, artıq mürtəd olar, kafir olar və o insanların küfürdə ən əzəməsiz, ən böyüdür. Necə ki, İbn Qeyyim Rəhmullah, İqayətlətür Ləhəfən, Nim Məsaid-i Şeytanda buyurur, 1-ci cildin 223-cü səhifəsi. Fikir verin, yəni ona görə də en məhli deyir ki, yəni, Xıdır ə.səlam peyğəmbər olub, yoxsa salih insan olur. Xidr əleyhissalam peyğəmbər olub yoxsa salih insan olub? Hər insan. Yox, Xidr əleyhissalam peyğəmbər olub. Niyə görə? Çünki vəh ilə. Görsən, Xidr əleyhissalam elə 3 məsələdə fikir verəndə 3-cü məsələdə ki, Xidr əleyhissalam elədigi şey vəh olub. Vəh ilə. Siz düşünə bilməzsiniz. etdiyi işləri. Ona görə də alimlər deyir ki, yəni rəvi səhih Qövl odur ki, Xıdır əleyhissanlə peyğəmbər olur. Çünki Allah subhanətə alə vəh edib. Vəh ilə edib. Deyir ki, Rəbbim istədi. Rəbbin istədi. Elə hətta alimlər deyirlər ki, bir uşağı öldürməsi onun peyğəmbər olmasına dəlildir. Uşağı öldürəndə nə deyir? Deyir ki, Rəbbin istədi ki, bunu bunu dəyişdirsin, atasına, anasına, bundan daha xeyrlisini versin. De, o, o uşağa gəldiyi isə deyir, ataları anası salehdir deyir, qorxduq ki deyir, böyüyər onları küfrə aparar. Hardan bilirdi? Qeyvi bilirdi? Yox, Allahın vəhyinə. Ona görə də analar deyirlər ki, yəni Xıdır peyğəmbər olduğunu etiqad etmək zındıqlığın qapısını bağlamaqdır. Əgər desən ki, Xıdır peyğəmbər deyil, yoxsa evliyadı Desin ki, peyğəmbərdir. Və buna nə ensən zındıqlıq qapsın bağlayırsan. Zındıqlıq qapsın bağladan nəyə görə? Yəni Xıdır əleyhissalam vəhinlənilib. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ölməyənlə vəhikəsilib. Hansı evliya vəhiy gəlir? Deyə bilər məvbeh gəlir. Yoxsa digərdir ki, Xıdır əleyhissalam ilhamla eliyib, nə bilim xəyalla eliyib, evliya idi. Bəs evliyalar xəyal, ilham gəlir, mülhəm var. İlham gəlir, o da eləyir. Yox, Xıdır əsəm Ona görə desən ki, Xıdr yani, Peyğəmbərdir xıdır nə deməkdir? Bu deməkdir ki, zındıqlıq. Əvvələ, əvvələ, yəni, qısa dönləyibə Zındıqlıq qapısını bağlıırsan, artıq yol yoxdur şey. amil, ki. X-ci amil, Şeyx Rəhimullah buyurur ki, Əl-i'radu ən dini illəh, fələ yətəalləmuhu vələ yəcməlubihim. Allahın dinindən üz döndərmək. Allahın dinindən üz döndərmək, onu öyrənməmək və əməl etməmək. Allahın dinindən üz döndərmək, öyrənmək və əməl etməmək, erat etmək, yəni, üz döndərmək. Üz döndərmək də Üz döndərməyin mənası, necə ki, Şeyx Salifovdan buyurur, Əl-İnsirafu ən-i şey ma'a ədəmin rəqbəti fiyhi. La yata'allamu dinahu rəqbətən ənhu, la kəsələn əv ədəm-i qudrətin Yəni, ərad nə deməkdir? Üz döndərmək nə deməkdir? Üz döndərmək, yəni bir şeydən həmin şəyə rəqbət bəsləmədən çevrilməkdir Bir şeydən ona rəqbət bəsləmədən çevrilməkdir, yəni istəmədən Qəlbi ilə istəmir, rəqbət bəsləmir Dinini istəmədən çevrilir Təmbəllikdən deyil Və yaxud Qudrətsizlikdən deyil Təmbəllikdən deyil Fikir verin Təmbəllikdən Və qudrətsizlikdən deyil Rəqbət bəsləmədən istəmir Nifrət yox, nifrət ayrıdır Nifrət ayrıdır Erad eləyir, istəmədən Biri var, təkəbbürlik, kufrul istikbər ayrıdır. Təkəbbürlüyündən deyirlər, təkəbbürlüyə deyirlər. Bu da üz döndərməkdir, yəni istəmir. İstəmədən üz döndərməkdir. Nə öyrənir, nə də əməl eləyir. Başa düşdüyüz, yəni erad... Yəni, də, yəni, də, də, də. Üz döndərmək nə deməkdir? Üz döndərmə qəbul eləməkdir? Yox, yəni üz döndərir, də qəbul eləməkdir. Nə öyrənir, nə də ki, əməl eləyir. Üz dönd Bir var təkəbbürlükdən ona küfrül istikbar deyilir. Təkəbbürlü edir. Bu təkəbbürlüdür. Bu üz döndürür, istəmir, rəğbəti yoxdur. Bir var, bir var ki, təmbəl, təmbəllidir. Məsələn, təmbəllik edənəcək eləcək. Hə? Bu ayrı şeydir. Bir də var ki, qüdrəti yoxdur, bacarmaz. Amma kimə aiddir? Yəni üz döndürür, istəmir. Adamın rəğbə, rəğbəti yoxdur. Rəğbəti yoxdur deyəndə. <coughs> Və bu naqiddən, yəni bu amildən də məqsəd olur ki, bütünlüklə, tamamilə Allahın dinindən üz döndərmək. Bütünlüklə, tamamilə Allahın dinindən üz döndərmək və Peyğəmbə S.A.V-in itaətindən çəkinmək tamamilə və ona tabi olmaqdan imtina etmək əş-şəriətin hökmünü qəbul etməkdən çəkinmək. Allahın dininə, peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə itaatindən tamamilə üz döndərmək və peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə olmaqdan imtina etmək və şəriətin hökmünü qəbul etməkdən nə etmək çəkinmək nə dini öyrənməkdə iradəsi var nə dini öyrənməkdə iradəsi var, istəyir var nədə ki, özü özündə öz nəfsində özü üzərində olduğu şeyi dəyişməyə iradəsi var nədə ki, İbn-i Qeyyim Tarix-ül-Hicratin Vəb-i Səadətin kitabının 412-413-cü səhifələrində deyir yəni, nə İstəyir ki, Allahın dinini öyrənsin. Nə də ki, özü üzərində olduğu şeyi dəyişmək istəmir. Və bütünlüklə bütünlüklə itaət və ittibadən, yəni bütünlüklə zahir əməldən üz döndərir. Bütünlüklə zahir əməldən üz döndərir. <gülüyor> Burada şeyh cinsil aməliz zahir zəkirir. Yəni ki, Bütünlüklə zahir əməldə. Bütünlüklə. Yəni, zahir əməl dedikdə, bütünlüklə, cinsin əməl dedikdə nə nəzərdə hə? xoğurlar? Yəni, hətta əlin qaldırıb belə demək ki, ay Allah, məhə kömək Bunu dediksə, üçə əməl etmiş aylar. Və yaxud validənlərə yaxşıq etmək Allah üçün. Və yaxud yoldan bir daşı qaldırmaq Allah üçün. Amma bəziləri indi şübhələr atırlar, deyirlər ki, cinsil əməl deyəndə nə nəzərdə atılır? Dörd rükun. Və buna da böyük bir bu indiki həddadilərin qövlidir. Nə üçün? Çünki müsəlmanları əhl-i sünnə mürcəlikdə ittiham eləməkdən ötürək. Çünki əhl və zaman biz bildiyimizə görə, biz bildiyimizə görə, Şeyxul İslam ümteyimi də zikir edib, Muhammed-i Məbul özü, dörd, lə iləhə illallah deyəndən sonra dörd əməli tərk edən barəsində ixtilaf elə Bir qövül deyir ki, bir tək namazı tərk edərsə kafirdir. Bir qövül deyir ki, namazı tərk edərsə və zəkatı tərk edərsə, zəkata görə döyüşərsə kafirdir. Bir qövül deyir ki, hər hansı birini tərk edərsə nədir? Kafirdir. Bir qövül deyir ki, Namazla zəkatı tərk eləyən kafirdir. Və bir qovuldə deyir ki, hə, dördünü də tərk eləsə kafir deyil. Həmsə əhlüsünə və canatın qovulləridir və həmsə da İmam Əhməddən rivayət olunur. Və Muhamməd bin Abduvahab da axıncı rəydədir ki, şeyhdən soruşurlar ki, deyir ki, nəyə görə insanla döyüşülür və nəyə görə insan təkfir olunur? Şeyh deyir ki, İslamın beş rükünün, Onlardan birinci şəhadətdir, iki şəhadətdir. Kim şəhadəti deyərsə və dörd əməli tərk edərsə, biz onu deyir, dörd əməli tərk etdiyinə görə döyüksək də onu deyir, tərk etdiyinə görə təkvir etməyik. Çünki 4 əməli tərk edən barəsində alimlərin arasında ixtilaf var. Biz yalnız alimlərin icma etdiyi şeyə görə təkvir edirik, o da şəhadəti tərk eləyəndir, onu da bildir, öyrədəndən sonra, bilib sonra inkar elərsə, təkvir eləyir. Onu da deyək ki, Muhamməd ibn-i Abduvahab Mürciə olub, namazı tərk eləyəni kafir görməyib, 4-də məl-səkif tərk eləyəni kafir görməyib. Hə? Mən neçə dəfə demişəm olaraq ki, özlə... Demişim, sən əgər dörd əməli tərk elən, murciə görürsənsə kafir görməyin. Onda Muhammed bin Abdülvahab da murciə deməlisən. Çünki şeyxinin sözü açıq aydın. Birinci deyir ki, icma deyil namazı tərk etmək və yaxud dörd əməli tərk etmək. Deyir ki, icma nədir? Şahadəti tərk etmək. O da öyrədəndən sonra, başa salandan sonra. Deyir, sonra deyir ki, mən deyir bu dörd əməli tərk edən onunla döyüşsəm belə onu təkfir etmirəm. Onda gəlsən deyən ki, Muhammed bin Abdülvahab da murciə deyə bilməz. görə? De, on, başqalarına deyir, başqalarına niyə deyirsən onda? Əgər sən doğrudan da haqq üzərindəsənsə, haqqı deyirsən, sən niyə görə fərq qoyursam? Hə? Allah köməl olsun. Yəni, yəni cinsil əməl dedikdə de, nə nəzərə tutur? Bu, nedir ki, Şeyh Rabi zikr edir, kəlmətül həqq, həvlə cinsil əməl də deyir ki, Çox-çox cinsil əməl, cinsil əməl deyirlər, deyir. Amma, deyir, qəstləri, deyir, bilinmir nədir. Burda da qəst onlar batildər. Deyir, ə, axır zamanda, deyir, bir qardaşımızın bu barəsində bir bəhsət baxdım, deyir. Və orada zikr eləyir ki, 5-ci səhifədə suratul məsələ. Və şeyx deyir ki, hətta, deyir, deyir onu oxuduqda, deyir, 5-ci səhifədə fəiddə, əzə fi hədər həm var ki əl fəsrüs səlis tərk-i cinsil əmal küfrün əkbər yəni cinsil əməli tərk etmək əməlin cinsini tərk etmək növünü tərk etmək böyük küfrdür əl məbhəsul əvvəl 1-ci məbhəs suratul məsələ məsələnin surəti necədir yəni nə deməkdir əməl etməmək Yəni görürsən deyirlər ki, bulara bax əməli, heç bir əməl eləməyən də kafirdir Buna bax heç bir əməl eləməyən kafir yox. Əməl eləməyən müsəlmandır. A, əməl elməyən müsəlmandır. Gəlib çıxırsan ki, ə, sən əməl nəyi nəzərdə tutursan? Əməl deyəndə sən nəyi istəyirsən? Qoşun gəlir deyir ki, namaz. Ha qardaş, namazı tərk etməyi barəsində əhlüsünnətdə ixtilaf var. Bəzidir kafirdir, bəzidir kafir deyil. Hətta kafir görənlər belə, məsəl edib qoymusuz, yaymısınız. Fətavada, məcmul fətavada, 222-ci fətvada deyir ki, bir yerdə ki, bir yerin el məhli orəydədirlərsə ki, namazı tərk eləyən, eləyən kafir deyil, o yerdə namaz tərk eləyənlər kafir sayılmır. Şeyx Hüsemin namazı tərk eləyən kafir görə-görə deyir ki, o yerdə ki, el məhli deyir ki, namaz qılmayanlar kafirdür, o yerdə deyil namaz qılmayanlar kafir deyil. Niyə görə şeyxın bir sözün götürmirsən, bir sözün, bir sözün qoymirsən qırağa? Öz nəfsi və uyğun gəlmir ona görə. Ona görə də, yəni, cinsil əməl deyəndə bir dəqiqə batı şeyh nəzərdə atırlar. O da nədir? Yəni ki, dörd İslamın dörd rükunu. Amma görəm, şeyh nədir? Şeyh deyir ki, deyir ki, məsələnin surəti nədir? Deyir ki, Hiyə fiyraculin nətəqə bis şəhədətin Thumma bəqyə dəhran ləm yəməl xeyran mutləqən Lə bilisənihı ولا بجوارحه ولم يعد الى النطق بالشهاده مطلقا مع ذوال المعنى يعني bütünlüklə əməl eləməyən o şəxs sayılır ki bir nəfərdir şahadətini dili ilə deyib la ilaha illallah muhammeden rasulullah sonra ömür boyu vaxtlarla qalıb mütləq olaraq heç bir xeyir etməyib nə dili ilə demiyib ki ay Allah mənə köməyə. Hə? Nə əzası ilə yerdən midan daşı belə qaldırmayıb. Allah üçün. Nə ki qayıdıb la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah ikinci dəfə demiyib. Baxmayaraq ki ona mani edən heç bir şey yoxdur. La ilaha illallah Muhammedur Rasulullah dedifsə heç bir əmələ eləmədi. Şeyx də ki faqultu in Yəni cinsil əməldən bütünlükdə əməli tərk etməkdən murad məqsəd budursa, fa inni la ataraddad la və muslimun fi takfir man hada haluhu. Man və heç bir müsəlman halı belə olan insanın təkvirində heç vaxt tərəddüd etməz ki, o adam munafiq və zındıqdır. İzlə yəfələ həzə mən indəhə ədnə həddül iman Çünki deyir, bunu deyir, qəlbində ən aşağı hədd iman olan şəxs də etməz Bu nə deməkdir? Bu, o deməkdir ki, onun qəlbində ləb ən aşağı hədd imanı belə yoxdur Çünki Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm deyir ki İnnafil cəsədi mudqətən idə saluhəd saluhəd Aməli külüha və əgər fəsədə, fəsədət fəsədət aməli külüha ələ və Qəlbdə gəlb. elə bir parça var ki, əgər o parça salih olarsa, onun bütün əzaları da salih olar. Yox, əgər o qəlb fasid olarsa, zaykör olarsa, onun bütün əməlləri də nə olar? Zaykör olar. Bu o deməkdir ki, bunun qalbi nədir? Zayıkördə qəlbində heç bir belə iman yoxdur. Amma 4 əməl Cinsil əməl deyəndə dörd əməl məsələsi batildir. Çünki Əhl-i və Cama bu məsələdə ixtilaf eləyib. Hətta deyən şeyhlər belə, məsələn, Şeyx Fovzan gətirirlər. Şeyx Fovzanın sözünü də düzgün başa düşünülür. Çünki Şeyx Fovzan, ki, Şeyx Fovzan deyəndə cinsil əməl məsələsi deyək ki, o şəxsi deyə, haramlardan çəkinmir, heç bir vacib eləmir. Təkdə namaz, zəkat, zəkatı nəzərdə tutmur. Buna resəs gətirirlər, deyirlər ki, namaz, zəkat. Ula, desə ki, bulara yaxşı, deyirsən ki, cinsələ əməl budur. Bir nəfər deyir ki, mən oruc tutacam Ramazan gələndə, amma indi heç nə eləmir. Hökum nədir, deyəcək kafirdir. Yaxşı, biri deyir ki, mən zəkatı qəbul eləyəm, prumosa zəkat verəcəm, prumosa hədc eləyəcəm. Hökum nədir, deyir, yeni kafirdir. Bəs deyəsən, cinsi il aməl 4-də aməldir. Yen rədir, fradır, gətirir namaza. Deyə yol namaz, namaz. A, ki, namazı tərk edən kafirdir də. Biz də bilirik ki, namazı tərk edənin barəsində əhlüsünnə ixtilaf edib. Bir qovul deyək, namaz tərk edən kafirdir. Bir qovul deyək, namaz tərk eləməyən, namaz tərk edən kafir deyil. Yəni mus mus deməkdənsə bir dəfə Mustafa dey bilək. Elə hərrədə fıradır, gətirir ora. Hərrədə fırradır gətirir ora. Zamanatın arasında da fitnəs alır Başa düşdünüz, yəni cinsin əməl nə deməkdir? Və umumiyyətlə üz döndərmək, bütünlüklə üz döndərmək yalnız kimdən baş verə bilir? O şəxs ki, öyrənib və əməl edə bilər Ona mümkündür ki, öyrənib və əməl etsin Yəni, heç bir maniyəsi yoxdur onun ML-dən etməyə bacarır. Və öyrənməyi bacarır. Bununla bir yerdən enir, üz döndərir və səhlənkarlıq edir. Allahın ona vacib etdiyi şeyi tərk edir üzürsüz olaraq. Bu və bunun kimi elər peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə ittiba etməkdə üz döndərməkdən səhlənkarlıq ediblər. Üz döndərməkləri ilə nə edirlər? Səhrankarlıq edirlər. Assa belə özünün yəni səhrankarlığı və üz döndərməyi səbəbi ilə azır. Necə ki, İbun-Muqqeyin müftəhədəri saadətdə 1-ci dildin 43-cü səhifəsində buyurur. Yəni bu Və bilmək də vacibdir ki, bütün üz döndərməyi dindən çıxartmır. Necə ki, üz döndərməyi zikr etdik ki, məsəl üçün, təmbəllikdən olsun, qüdrətsizlikdən olsun, o şəxs ki, üz döndərmə kafir olur, o, mücməl, umumi imanı öyrənməkdən üz döndərməkdir. Mücməl, umumi imanı öyrənməkdən üz döndərməkdir. Və heç bir əməl, tamamilə bütün əməlləri tərk etmək, əməl etməkdən üzü döndərmək. Nə, nə bir vacib edir, nə bir haramı tərk edir. Harama tərk etməkdə nə daxil deyir, şiki küfr tərk etmək. Yəni, belə bir insan da demək olar ki, təsəffür olunmur. Təsəffür olunmur. Yəni, sözündə taro Və bunu edən, yəni kafir sayılır. Çünki Allahın dinini öyrənmir və əməl etmir. İbn-i Qeym iman, umumi imanı öyrənməkdən üz döndərmək bağlıqlarında buyurur ki, hansı ki o iman ki insanı i̇slam salır, o iman ki insanı i̇slam salır, O imanı öyrənməkdən üz döndərməyə barəsində buyurur ki, i̇slam hüve təvhidullah və ibadətuhu və İslam Allahı təkləşdirmək və ibadəti çək ona etməkdir. Onun şərxi yoxdur. "Əl-İmanü billahi və rusulihi və rusulihi." Və Allaha və onun iman gətirməkdir və ittibə'hu fīmə cəəbihi və cətirdiyi şeylərə tabi olmaqdır. Fəmə ləm yətil abdu bihədə fələysə muslim. Fələysə bu muslim. Qul əgər bu şeyi cətirməzsə müsəlman saymaz. Yəni Allahın tohidini, ibadətini və Allah və rəsuluna imanı. Və illəm yəkun kəfirən muanidən fəhvə kəfirun cəhid. Əgər muanid muanid Yəni, üz döndərən, təkəbbürlük edən, əgər inatkar kafir olmasa da, cahil kafir olar. Əgər inatkar kafir olmasa, cahil kafir olar. Yəni, kim öyrənməzsə, İslamı, girməzsə, dinməzsə, inat etməsə də, nə olar? Cahil kafir olar. Kime aiddir? Yəni, əsli kafir olan aiddir. Yəni, kafirlərdən elər və ki, cahildilər o cəhəl kimi aittir. Əsl kəfir olanlar çünki bilməsədə nədir, öyrənməsədə kafirdir, cahildir. Eləsi var, bilir, inad eləyir. Eləsi var, bilir, üz döndərir. Eləsi var, bilir, təkəbbürlülük eləyir. Eləsi var ki, heç bilmir, öyrənmir. O da nədir, cahil kafirdir. Başa düşdünüz? Vəldə də şeyxulislam İbn Teymiyə buyurur ki, əməldən üz döndərmək barəsində "Vaqat tebeyyana enneddin la buda fihi min qavlin Artıq bayan olub ki, dində mütlək söz və əməl olmalıdır. və əنه yemtanu an yakun ar-racul mu'minan billahi və rasuluhu qalbihi aw bi qalbihi və lisanih və lam yu'addi vaciben zahiran və la salatan və la zakatan və la siyaman və la ki, mümkün deyirsə kişi Allah və rasuluna qalbi ilə iman gətirsin və qəlbi ilə və dili ilə iman gətirsin. Və hansısa zahir, zahir bir vacibi tərk edəsin İstəyir namaz olsun Nə namaz, nə zəkat, nə oruc Və başqa bütün vacibləri Hər hansı bir vacib deyil Mümkün deyir ki, kişiyi iman gətirsin Hər hansı bir yəni, əməli etməsin Bu nəyə dəlalət edir? Bu dəlalət edir ki, kişinin qəlbində iman yoxdur Yəni ki, şeyx zikr etdi Yəni, əgər qəlbində ədnə, ədnə, ədnə Ən aşağı iman olsaydı nə olardı? Heç olmasa nəsə əməl edərdi. Yəni, namaz, zəkat məsələsi bildiyimiz kimi Oruz İslamın dörd rükkünün ixtilaflı məsələdir. Qalan ondan sonra vaziblərdir. Və Eradın da növləri var. Birincisi növəyi zikr etdi. Nə təsdiqliyir Peyğəmbə s.ə.v. Nə də yalan sayır, üzü döndərir. Köfir olan iradlardır. İkincisi, dinin əslindən üz döndərir. İbn Qeym'in buyurduğu kimi. Yəni, Allahın təohidindən, ibadətindən, imandan, Peyğəmbər s.ə.və və Allaha iman gətirməkdən və Peyğəmbər s.ə.və gətirdiyinə tabi olmaqdan üz döndərir. Bu arada Abdül Latif bin Abdurrahman bin Həsən deyir ki, Ənəl-i'rad ən əsr-i iman bil kulliyyə əlləzi yətxulul yut qenol insana fil islam yani imanın əslindən tamamilə üz döndərmək hansı ki hansı imanın hansı ki insanı islama daxil edir 3-cü növ isə irad yani əzaların əməllərini mütləq olaraq tərk etməkdir O da dedi ki, məsələn, iki şəhadət deyir, Lə ilə muhammed Muhamməd, Rasulullah deyir və bütün ömrünü qalır, heç bir xeyr əməl etmir və heç bir söz və heç bir söz də demir salih əməllərdən buna qüdrəti çatdığı halda və heç bir maniyənin olmadığı halda. Bu məsələ də yəni, əhl-i sünnənin icmasıdır. Bu amillərə olan dəlillərdən Allah Subhanahu buyurur ki və yaquluna və bir rasul və ata'na thumma yatwalla fariq minhum min ba'd bil mu'minin onlar deyillər ki biz Allah'a və rasuluna iman gətirdiki və itaat etdik sonra onlardan bir firqə üz döndərir və bil mu'minin onlar mömin deyillər وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فرق منهم مولدون çağırılırlarsa çağırdıqları zaman ki onların arasında hökm verilsin onlardan bir qism üz döndərdilər Nur surəsinin 37-ci 47 47-ci və 48-ci ayələri Allah ə, yəni, əməldən üz döndərənləri nə adlandırdı Kafir adlandırdı. Onların yəni, imanlarını imkar etdi, baxmayaraq ki, onlar öz sözləri ilə demişdilər. Məcmul Fətavan 7-ci cilcinin 142-ci səhifəsi. Və Allah əsbələtə, bürük qul əti allaha və rasul de ki, Allaha və rəsuluna itaat edin. Fəən təwalla fa fə inəllahu la yəhibbul kəfilin. üz döndərsələr həqiqətən Allah kəfirləri sevməz. Yəni yuxarı birinci ayədə Allah Subhanahu imanı onlardan nəfyi elədi. İmanı nəfyi etmə, yəni inkar etdi də onların üz döndərdiyi şeydən asılıdır. İmanın əslindən üz döndərərlərsə nə olarlar? Tamam tamamilə imanın əsli nəfyi olunur, amma vaciblərindən üz döndərərlərsə nə olur? İmanı Kamili, kamilli, nəfi olur Yəni, üz döndərdiyi şeyə baxır Nəydən üz döndəriblər? Biz 3 dənə şeyi zikr etdik ki O 3 şeydən üz döndərəndə Onda adam kafir olur Siz də bu ayələri elə başa düşünün Aydın oldu Allah spontan deyir ki Dey ki Allaha vərsuna itaat edin Əgər üz döndərsələr Həqiqətən Allah kafirləri sevməz Əlimrə Suresinin 32-ci ayəsi Bu ayədə ona dəlat edir ki Allaha itaətdən və peyğəmbərə itaətdən üz döndərən nədir? Kafirdir. İbn təfsirinin 1-ci 1 cildinin 338-ci səhifəsi. Və Allah subhanalə buurur ki: "Əgər onlara Allah təala və Allahın nazil etdiyi və Rəsulə doğru yönəlməyi desən, münafıqları sədd edən Onlara dedikdə ki, Allahın nazil etdiyinə və Peyğəmbərə tərəf gəlin görərsən ki, münafiqlər səndən insanları döndərilər. Nisa suresinin 60.000-ci ayəsi Allah subhanət hala bu, bu ayədə bəyan edib ki, Peyğəmbər savsanının itaətindən üz döndərmək və onun hökmündən üz döndərmək kim döndərərsə, kim Allahın itaətdən və Peyğəmbərin hökmündən, Allahın hökmündən üz döndərərsə o münafiqlərdəndir və mümin deyil. Şeyxul İslam Sarimul Məsum kitabının 33-cü səhifəsi. Və Allah Əsəxəni tabur ki, Və mən əud zikri fə inə ləhu məişətən danka və nəhşuruhu yevmən qiyaməti əmə. Kim mənim zikrimdən üz döndərərsə, biz ona sıxıcı həyat verərik və qiyamət günü onu kör olaraq dirildərik. Qal ə, Rabbim, limə həşərtini əmə və qəd kuntu basira. Deyə ki, ey Rabbim, niyə görə məni kör olaraq dirilddin? Artıq mən ki, görən idim. Mən ki, o dünyada görürdüm Qalə kəzəlikə ətədkə əyətunə fənəsi təhə Və deyər ki, Allah sələ sənə beləcə mənim ayələrim gəldi və sən onu unuttun Və kəzəlikə liumətunsə və bu gündə sən elə unudularsam Taha surəsinin 124-126-cı ayələri Və Allah sələtə Allah bu ayədə Allah sələtə alanın üz döndürələr barisində buyurur ki, onlara sıxıcı həyat var Və onlar qiyamət günü kör olaraq diriləcəkdər. Yəni, Allahın dinindən üzləndərmək, əməl öyrənməmək və əməl etməmək zikr olundu ki, hansı məsələlərdir. Yəni, hər məsələ də deyil, hər üzləndərmək deyil. Və bir də ki, üçüncü məsələ zikr olundu ki, yəni, zahir əməldən mütləq olaraq üzləndərmək qüdrəti ilə zahir əməldə surəti nədir? zikr olundu bir şey də bilmək lazımdır ki, belə insanı tapmaq çox çətin bir şeydir. Yəni, təsəvvür olunmayan bir şeydir ki, belə bir insan olsun. Heç olmasa, əlini qaldırıb və Lə ilə ilə Allah da deməsin. Və yaxud yerdən daşı da götürməsin. Və yaxud valideynə yaxşılıq etməsin. İki məsələ sədəqə verməsin. Təsəvvür olunmayan məsələdir. Zikr olunur nə üçün? Zikr, yəni, zikr olunur nə üçün? Çünki Artıq bu məsələ həddi çox açdığına görə cəmaat. Məsələflərdə belə bir şey var ki, bir məsələni zikr etməzdilər. Yəni, qarışıq məsələləri zikr etməzdilər nə vaxta qədər? O vaxta qədər ki, bir də təhlik gəlib, o çıxardardılar. Çıxardardan olsa artıq onlara ehtiyac olduqda cəmaat zikr edir. Yəni, bu vaxta qədər bu məsələ zikr olunmur. Çünki belə adam təsəkkür olunmur. Ardından vaxt ki, çıxartdılar ki, cinsil əməl, cinsil əməl, cinsil əməl və qəsdləri də batil qəsd oldu. Dedilər ki, cinsil əməldən İslamın dört rükunu nəzərdə atılır. Onda da yəni, bunu zikr etmək ehtiyac zorudur. Nə üçün ki, yəni, sizin bu dediyiniz şey deyil bu. Ona görə zikr edirik bunu. Yoxsa bunu zikr etməzdik. Başa düşdüyüz, məsələn. Və... Amil, amillərin xatiməsində Şeyx buyurur ki, Muhamməddin Avduvahab deyir ki, Vələ fərqa fi fə cəmiyyə həzhin nəvaqdı beynəl-həzr, vəl-cəd, vəl-xayq Bu amillərdə zarafatla ciddi və qorxağın arasında heç bir fərq yoxdur. Yalnız ikraq olunandan başqa. Yəni, istəyirsiniz. Yəni, bilirsiniz ki, bunlar dindən çıxardan şeydir. Bildiriz. İndi. Ə? Öyrəndik. Və bildiyik ki, bunlar dinlə çıxardan şeydir. Fərq yoxdur, zarafatla elə və yaxud ciddi olaraq elə və yaxud qorxaraq elə. Qorxaraq nədir? Bir tək ikraqdan başqa, yəni ikraqda nədir? Başıqa tutublar ki, nəsə? bunu eləməsin, səni öldürəcəm və yaxud nəsə. Amma biri var ki, qorxa da şey mə eləyərəm, məhə pis baxarcama. O yox. Yəni bildiyin, biləndən sonra zarafatla və zarafatlaşırsan, nəsə din barədə, nəsə dedin. Zarafat edirsən, zarafat edirdim. Və yaxud ciddi dedin. Zarafat da ilə son dindən çıxırsan. Ciddi da ilə dindən çıxırsan, qorxaraq yalnız məzbur olandan başqa və şeyx sonra buyurur ki, niyə görə İminnə bu 10 amili zikr eləyib? 10 amili. Çünki biz bilirik ki, yəni, dindən çıxaran amillər onda deyil. Çoxdur. Alimlər zikr eləyiblər. Şitamın əvvəndə zikr eləyib. Buyurur ki, <gülüyor> və kulluhə min ədə mən yəkunu xataran və min əqtər mən yəkunu vüquan və bunların hamısı ən təhlükəlisidir və ən çox baş verəndir ən təhlükəlisidir və ən çox baş verəndir və yənbəq lil muslimi əyyəxvərəhə və yəxafə minhə ələ nəfsi və müsəlmana lazımdır ki, nə lazımdır? Bunları oxusun, öyrənsin, cəmatını yenəsin, təkvir eləsin Elə? Yox, yox. Deyək ki, müsəlmana lazımdır ki Onlardan çəkinsin və nəfsinə görə Bulardan qorxsun Ən birinci özü Yəni, öyrən ki, əməl eləyəsən Akişi Samatı təkfir eləməkdən ötürü yox Nəudu billəh min mocibəti qadəbihi və animəyi qabihi Və sallallahu alə Muhamməd və alə aleyhi Muhamməd və şeyx sonra buyurur ki Allah subhantı alə onun qəzəbini gətirən şeylərdən Və biqabının ağrısından sığınırıq Və Peyğəmbər salat və salam deyilir Və şeyxin kəlamı ki Yəni, şeyx ıı, zarafatla ciddiliyi ayırmadı, deyil, siz zarafat olsun, siz ciddili olsun, doğrudur, nə ütümüm, bunu necə başa düşə bilərik? Yəni, bu ayənin nazil olma səbəbini fikirləşdiyi də bu sözünü başa düşə bilərik ki, Allah Subhantana nə dedi? O şəhslər ki, isteza edirlər, zarafat edirlərlə, tətədir uqqad kəfətum bə'də imanikum, üzr gətirməyin, artıq iman gətirdikdən sonra kafir oldunuz. Bir kəlimə, söz dediklərinə görə zarafatla, zarafatla demişlərlə, de. demişlərlə, biz zarafat edib deyib görürük bir kəlimənin səbəbi ilə nə oldular kafir oldular Allah subhanətə halə istəyirik ki, bizi öz təqvası ilə qorusun Allah subhanət halə bizim millətimizə, ümmətimizə hidayət versin Allah subhanət halə bizi tohidi öyrənib, ona əməl ilgənlərdən etsin və bizim tohidimizi aparan və naqisləşdirən şeylərdən qorusun Peyğambə s.ə.vəm də ona görə həmişə Allah subhanət halə dua eləyirdi, deyərdik ki, ya müqallibəl qurus təbbid qadibələ diniq İy gəlbirləri sevirən mənim gəlbimi dində sabit et və diyərdi ki, Allahümə inni uvizu bəkə ən uşş ikə bəkə şeyəm və ənə ələm və əstəxfirmə mələ ələm Allahım, mən sənə bilə-bilə şəriş qoşmaqdan sənə sığınıram və bilmədiyilərimdən ötür də səndən başlanma deyilirəm Və sallallahu alə nəbiyyə Muhammedun alə əlihi və sahbihi və səlləm